чи сором'язливого її учасника в рівноправного партнера. Ввічлива людина не намагатиметься погамувати хвилювання, пристрасті, викликані спором за допомогою куріння. Ще більшою мірою це стосується запеклих курців, які повсякчас із цигарками. До того ж, всюди струшують попіл, залишають недопалки. А ще психологи запевняють, що для взаємопорозуміння керівникові, лідеру в товаристві чи в сім'ї слід завжди зважати на те, як його слова і дії співвідносяться із самооцінкою людини. Тобто, з наявним у кожного образом «я». Зрозуміло, він і є його співрозмовника, партнера. Заниження цієї Самооцінки призводить у кращому разі до нерозуміння у гіршому до ворожості, агресивності конфлікту, і тоді може зарадити лише доброзичливість, емоційна стриманість, висока порядність обох співрозмовників. Службова бесіда. Щоб забезпечити взаєморозуміння і добрі стосунки в колективі, задоволеність працівників своєю роботою і власною роллю в ній, службовими функціями практикують бесіди керівника з підлеглими. Вони не тільки не шкодять справі, а навпаки сприяють підвищенню інтересу працівника до роботи і тривалому діловому контакту. Деякі теоретики американського менеджменту навіть вважають, що бесіди з людьми є визначальними для успіху начальника На основі практики було вироблено певні правила ведення службових бесід Зрозуміло, до такої бесіди треба готуватися заздалегідь Слід поцікавитися особистістю майбутнього співрозмовника його нахилами, захопленнями Імовірної, на початку розмови напруженості можна уникнути завдяки приязній і ввічливій манері звертання, інтересу до особистих і службових справ співрозмовника. Розмова стане приємнішою і невимушеною, якщо підлеглий пересвідчиться в щирості намірів керівника. Бо ж не секрет, трапляється подвійна поведінка людей і, зокрема, начальників. Ми нерідко стикаємось із позірною ввічливістю, показною чуйністю і навіть добротою, за якими криється байдужість до людей, їхньої долі та переживань. У вирішальний момент бесіди після з'ясування фактів, позиції підлеглого і показу керівником свого розуміння справи. Начальник має стимулювати подальшу діяльність працівника, поставивши перед ним конкретне завдання. У цій ситуації керівникові треба бути вкрай обережним і тактовним. Учені-психологи добре знають, а чи знають про це психологи-практики, що в заєминах дорослих наказовий тон спілкування, навіть якщо людина має право розпоряджатися, викликає або протест, або пасивність. По суті, той самий протест. Коли людина відчуває, що нею намагається маніпулювати як річчю, то природно у неї виникає бажання ухилитися від цього або зробити масштаби тиску мінімальними. Беручи це до уваги, керівникові слід вживати коректною формою і змістом словесних і несловесних засобів, повідомляючи підлеглому про поставлене перед ним завдання. Під час бесіди треба говорити чітко, переконливо, не поспішаючи. У ході її варто змінювати інтонацію, акценти, щоб мова не була монотонною, невиразною. Важливо, що підлеглий і особливо керівник до кінця вислуховували одне одного, якомога уважніше сприймали сказане співрозмовником. Нарешті обом учасникам бесіди не слід заволодівати розмовою, залучним висловом Цицерона, як «вочиною», звідки кожен має право витиснути іншого». Автори керівництва з етикету для американських бізнесменів рекомендують керівникам